بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين د ugu zangu waislamu wapenzi wa Mwenyezi Mungu ndugu zangu wasomi wataalamu wa elimu wa wa ya dini asalamu As alaykum warahmatullahi wabarakatuh namuomba Mwenyezi aniwafikishe katika kuweka hii zawadi ambayo itakuwa ikiwasaidia waislamu ajapo nikiwa mimi nishaondoka duniani namuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuwafikishe naatuwezeshe na makusudi yetu tuliyokusudia kwa ukamilifu kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Tuzangu tulikusudia ni kuitafsiri Qur'an tukufu yote, zote juz 30 Mwenyezi Mungu akituwezesha. Mwenyezi Mungu mtukufu wa, wa ta'ala katika kitabu chake cha Qur'an tukufu. Ameanza katika mushafu wake kwa kusema Bismillahir lillahi Rabbil alamin. Maana ayambili mbili hizi ya kwanza nasema kwa jina la Mwenyezi Mtukufu Muumba Mlezi Mrehemevu wa viumbe wote duniani na akhera na mrehemevu wa wake wote tu peponi siku ya kiyama. Alhamdulillah sifa zote tukufu na za ukamilifu ni Zakia tu mwenye Mungu hususu pekee yake hasa sifahizi kesha hii ispokwaya. mlezi alazi lil wa viumbe wote. Arrahman. Mrehemevu wa rehema tukufu na ndogo za dhahiri na za siri hapa duniani. Arhiman mrehemevu wa rehema tukufu tu za kudumu huko peponi. Maliki ya din mwenye Mungu ambaye ni mfalme pekee, mmiliki pekeye. Ni muamuzi pekee siku hiyo ya malipo. Kwa utukufu wako ya Rabbi na kwa uwezo ulionao na kwa wingi wa fadhila na ihsani juu wako Iyaka wewe tu pekee yako naabudu tunakuabudu wa iyaka na wewe tu yako yako stainu tunakuomba msaada. Msaada tunoutaka ya Rabbi hapa duniani. Ihdina al mustaqim utuongoze katika njia iliyo hapa duniani utuwefikishe tukuifuata njia hiyo kwa ukamilifu na kwa utii na kwa nidhamu ambayo umeipangia njia hiyo siratal ladhina anaamta alihim njia ambayo umewahusisha kwa njia hiyo wale ule juu yao tena mitume mijumbe, watu wema na wote salihina Ghairil maghbuube si njia ya wale walio kina kinawa Yahudi na wafuasi wao walabalin wala, wala si njia ya wale waliopotea na wakawapoteza wengine Amin. Ya Rabbi tunakuomba utukubalie dua hii Ndugu zangu wapenzi wa Waislamu ni kwamba sura hii kama mlivyoisikia imekusanya sehemu tatu kumsifu mwenye zingu Subhanahu wa Ta'ala kumuomba mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumpekesha kwa ibada pekee yake. Tunaposema Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahir Rabbil Alamin, Ar Rahim, Malik Yawmid hapa tunamsifu. Na tunaposema na na'budu wa iyyaka nasta'in, hapa tunampokesha kwa ibada zetu. Kwamba hakuna yoyote mwingine anastahiki kushirikishwa katika ibada hizo. Na tunaposema ihdinas-siraatal-mustaqim mpaka mwisho wa sura hii ni sehemu ya dua tunapomuomba Mwenyezi Mungu atuongoe na tudumishe jiwongofu huo tuongoke duniani na akhera tukufanukiwe kwa neema za kudumu na rehema zako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbi amin.